S.A.I.K. Nies Radio Aktieel. Goeie naand na en welkom by S.A.I.K. Nies Radio met nog aflevering van ons aktiehele program. My naam is Corrie en dis my groot eer en voorig om saam met jou te kan keir in die kieberruimte met S.A.I.K. Nies. Ons speelt ons lekker Afrikaanse muziek en maak stad op jou ondersteuning. Die skakels na die radio is ook deelgangsbeskikbaar op ons Facebookblad as ook ons webwerf. Ga na www.s.aik.co.za vir die jongste Nies en baie meer. Stuur ook so met jou nies aan nies by shkradio.com Dit is ook sommer maklik om na SAK nies radio te luister met tuning of streamer, tuning werk op alle cellfone, android, tablet, rekenaar, net waar jy is solang jy internet toegang het. Ons nou ook graag omroepers en mens om betrokken te raak, saas anoniem. Die platform is daar vir ons volk om te gebruik en is nie verwins of verroem nie. Heidigdik het ons nies en weer om 7 uur en 1 uur week staan. Ons actieerde program om 7 uur weeksaande en een heerlijke program van muziek Dit is in 8 en 9 weke aan nes saam met Sonet. Saterdag is in 2 uur en 4 uur 'n heerlike versoekprogram met op en wakker musiek en grappe. Sondag is in 2 uur en 4 uur Lavir Rose met klassieke musiek uit die boonste rake saam met Sonet. Voor ons by ons program kom, kom ons luister eers 'n bietjie musiek. Dan nou begin ons met die program. Ek wil net ook 'n nota maak, die artikels gebruik in die programme is die opinies van die onderskrywende skrywers en weerspieël nie noodwendig die standpunt van SAK nuus radio nie. Ek begin vanaand met Adam Das se in die huis te woon. En heet haar lief, soos geen ander. En sy was die mawe, sy kinders moest draag. Sy was sy vrou, sy vriend en sy lewe. En sy my baby ek trap o' die voer ons achter diep en die voor ons Godse aan te hou, en my nou, knie en die. En hy het daar gekrui op die plaatsje so, haar en zijn haar benen vast oproep, hy het daar vast gedrukt. en al gaan zo, wat lief, goed zo and say lover and they her leave so she's in and and and say what she's in my and say lover and I destroy your ass and Dat ons tot op strande ver van die So dat ons kan woen in een saai kasteel En die kan ons jylde Rondom haar kenspien En hy laat wele roze die is geen geram te slaan En blom in die vroeg ochtend is So dat flimers vluchtig syne Jy Adam Tess met die huis waar stil te woon. Jy is ingeskakel by S.A.K. Nies radio saam met Corrie. Gestrand het ons begin kyk na plaasveiligheid en raad dier Jan van de Merwe, technologische deskundige op die gebed van plaasveiligheid, wat saam met my gaan werk aan my reeksprogramme oor plaasveiligheid en wenke en ook veiligheid in die algemeen. Baie dankie aan Jan vir sy bereidwilligheid om my te help hiermee. Ons boer op die plase en hulle gesinne is eerste prioriteit in die land. Wat doen ons daarin? Ons moet onsself beveilig. Vanaand kyk ek na die profiel van 'n plaasaanvaller en die manier waarop hy toegang kry tot jou eiendom as ook 'n gevalle studie wat gedoen was ten opzichte van een van die plaasaanvaller deur die groep Plaasveiligheid. Laastens kyk ek na raad oor plaasveiligheid wat geskryf is dier Marius Visser van die Kaiserstraad Boerevereniging. Maar voor ons daarby kom eers een bykie handels nies. Het jou weer met die melkbeschijn gespeeld? Nee man, die kracht is zeker af. Nee man, soek jou op jou cellfoon? Nee die verdonde sein. Weet, was en dit enig wat kon ons taak is USL services South Africa. vir daai ouens, die gera down daar. Beste teen 24 uur. Hier is 'n belangstellende DJ in 'n radiostasie. Goeie dag. Die kragkom mo afgaan, niks hy nie. Alles is veilig. Die enige stad dog nakas toe niks. Ek kan net is, wat ek doen. Jou oor het met een bokkie, net so'n twee straten aan, en ek sê jy ek gaan nie dat tegen die door nou, hoe ek op die die turn kryf jou WSL Services, en ek gaan jou eindel Muziek Muziek Om plaas geris die gratis advertentie op aankondiging op www.v.co.za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 Plaasanvallers is meestal tussen 15 en 35 jaar oud, alleen lopend en werkloos. Hulle beweeg meestal in groepe van 3 tot 7 mans rond. Silke mense het een percepsie dat alle boere vier wapens het en dat silke wapens makkelijk bekombaar is om met boere op afgeleed plekke woon. Die motief vir die meeste aanvaller is roof of wraak. Gewoonlik soeke vierwapens, geld en ’n voertuig. Plaasaanvalle word meestal met militaire precisie uitgevoer. Die aanvalle is so grisam en brutaal moendlik. Geen boeres te oud of te jonk, te ryk of te arm om deur te loop nie. Volgens die studie onder die aanvallers wat vonnisse uitdien, skrik die tronkstraf hulle nie af nie, maar hulle voel toch dat die vonnisse te straf is. Een plaas aanval het een baie traumatische uitwerking op een gemeenskap. Boere verskerp hulle waaksamheid nadat die aanval in die omgeving plaasgevind het, maar na paar weke verslapp hulle waaksamheid weer. Plaas aanval word haar fijn beplan. Die plaas word 3 tot 7 dag lang dopgehou en daar was al gevalle waar dit weke lang dopgehou is. Die aanval is wil nie as een groep saamgesien word nie. Daarom doen het een of twee lede verkeningswerk. Een methode waarmee aanvallers indigting bekom, is om voor te gee hylle soekwerk. Al het een werker dringend nodig, moet hy eerst die aansokers achtergrond degelijk onderzoek. Vra sy naam en identiteitsboekie. As hy nie een identiteitsdokument het nie, moet die boer om onder geen omstandighede werk gee nie. Vind uit waar hy vooreen gewerk het en doe navraag by daar die werkgever. As dit klink of hy faal inlichting verskaf of dit klop nie met die inlichting wat die boer self inwin nie, moet hy die politie ontbied en sy waaksamheid verskerp. Jammer, plaas aanval een beveel aan. Hulle stel voor dat die nieuwe persoon sy foto soewel as sy vingerafdrukke geneem word en by die boer boerse prokureer of iemand dergeliks gestoor word. Maak ook een afskrif van die nieuwe werkers die i boek en maak seker u win soveel moendlik inlichting oor hom in. U moet navraag doen by sy vorige werkgevers. Voornemende aanvallers kom soms op die plaas aan, sonder onder die voorweensel dat hulle landbouwprodukte of werktuig wil verkoop. So bekom hulle waardevolle inlichting oor die standaard van die veiligheid op die plaas. Om dit te voorkom, moet die boer die hekke om die plaaswerf gesluit hou, wat nie altyd so prakties is nie. Of een kennisgeving by die ingang aanbring wat besoekers inlig dat die werf verbode terrein is. Die boere moet oplettend wees as vreemdes opdaag. As sulke mense koom nader, moet hy altyd sy waaksaamheid verskerp. Blaas veiligheid beveel aan dat die boer sy hele gesin opskerp deur die korrekte proaktiewe opleiding te kry. Mense wat 'n aanval beplan, is sien en lyk Moedelike tekens van sy nieuwachtigheid is vinnige spraak, uitermatige zweet, agressieve handbewegings, oor wat finnig rondkijk en vlak asmaling. Wees baie versichtig vir iemand met een baatje of een jas aan, want wapens kan makkelijk daarin versteek word. Nog een methode wat misdadigers gebruik om inlichting te bekom is om heidige of geweese plaaswerkers te betrek, te intubedeer of om te koop. Soms dreig hulle die werkers of sy, sy, sy gesinslede met die dood. Andersens gee hulle vir hom geld, drank of sigarette. Inlichting word ook by baie subtiele wyse uit werkers verkry door hulle dronk te maak. Een boer moet ‘n goeie verhouding met sy werkers hand en hulle oor reed om hom te waarskie as, as, as hulle vreemdeling inlichting oor hom probeer bekom. Bied hulle beloning aan as hulle dit doen. 'n vollers teikens is dikwels 'n huisbediende. Men is die enigste een waar weet waar die kluis en moetersledels is en wat die boer in sy gesin se bewegings is. Boere moet dus nooit hul daaglikse beplanning voor bedienis bespreek nie. As die misdadigers achterkomme boeres voorbereid op een aanval, sal hulle om buiten sy plaaswerf voorlee dier om by die plaashek in een inderlaag te lok en voor te gee hulle voertuig het onklaar geraak dier een brand te stig of dier die kracht toevoer naar die huis af te snij. Aanvallers krijg inlichting op baieslingse maniere. Een plaasanval word gewoonlik degelijk vooruit bepland. Maar hoe wie‘ een boer as een misdadigere aanval op sy plaas beplan? Terwijl hulle bezig is om inlichting te versamel, laat hulle tekens waarna boer kan oplet en wat om lond kan laat reik. As hy weet waarna om op te let, kan hy dalk per tijds achterkom iets as nie pluis neem. In hierdie artikel, die vierde in ons omvattende reeks oor plaasveiligheid, gee die kenners wenke oor waarna om te let en vertel hoe die bose planne gevne kan word. Die inlichting verdieke artikel is aan Landbouwweekplatverskaf dier een die boer van Lichtenburg, meneer Koos Geldnuis, wat een studie van plaasanvallen gemaakt het. Hy talle keners op verskye terreine geraadpleeg. Die omstandighede waaronder onder aanvallen plaasgevind het, word dier verskye keners ontleed. Hulle kyk na foute in elke aanval, hoe dit voorkom kon word en geef wenke oor algemene veiligheid. Mense kan hierdie wenke en lesse oor plaasveiligheid gebruik om meer peraad te word en so plaasamvallen te voorkom. Torpenars en stedlinge kan die veiligheidswenke ook te raar te neem, ook mense op klein hoewes en plotte. Voor ons by ons het, geval is die die kom, kom ons luister een stikkie musiek en hier is Kenny Rogers met Leidy daarna a bykie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 In your love And whoa We belong together Won't you believe In my song Lady For so many years I thought I'd never find you And made me whole Forever Let me wake to see you each and every morning Let me hear you whisper softly In my ear see no one else but you. There's no other love like I love. And yes, oh yes, I'll always want you near me. I've waited for you for so long. side me is where I want you to be because my love there's something I want you to know you're the love of man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 Dit is makkelik en gratis by maakie.com Ek kyk na die gevalle studie. Die gevalle studie wat hier plaasveiligheid gemaakt is van een van die plaas aan velle was die beveiliging van die huis baie swak. Die bejaarde echtpaar in hierdie gevalle studie het net een paar honderd meter van hulle sien af op die plaas gewoen. Hulle het baie veilig gevoel, maar die middele waarmee hulle hulle huis beveilig het, was baie ontoereikend. Behalve vir een klein hoentjie en een maarnet radio stelsel, in die huis was daar geen ander beveiligingsmaatregels nie. Een dode lig die boek in die voordeur was die enigste lig. Daar was geen diewoering vir die, vir die vensters of veiligheidseke in die huis nie. Ook geen wag honde byte op die werf of ‘n veiligheidsheining om die werf nie. Toegang tot die huis was dis kinderspelekies. Met die echtpaarse bestool was in die klerekas weggesteek. Met die maar net in die huis het die echtpaar gedink hulle kan dadelik hulp ontbied as hulle aangeval word. En wie zou dit wag om die huis binnen te gaan aangezien hulle bestool en ‘n paar jaggeweer in die huis het? Baie mense wat so dink, is echter een maklike prooi. Die echtpaar van in die 70 het die avond teen 8 in hulle slaapkamertelevisie gekyk. To die hoentje begint blaf, was die aanvallers reeds in die huis. Die hoentje was baie oud en kon nie meer goed hoor nie. Daar was vier aanvallers. Een vijfde een het die sien sy huis opgehou. Drie aanvallers het handwapens gehad en die ander twee mense. Amal het misse gedraan. Daar was geen kans om alarm te maak nie, want die marnet was in die eetkamer. Die bejaardes is met dasse vastgebind. Die aanvallers het toe vier wapens en geld geëis. Maar die ou mens het nie geld gehad nie. Die aanvallers wou dit nie glo nie. Elke keer is die vrou gesê het, daar is nie geld in die huis nie, het haar man geslaan. Hy het later geval. Een aanvaller die kas vastgehou en op sy borst begin springen. Die geweldenaars het heel tyd gedreig om hulle vrek te maak. Die echtpaarse grootste vrees was vir hulle kinders en kleinkinders, want die aanvullers het gesê, hulle sal enige iemand doodschiet waar hulle aankom. Hulle het gesoebad en mooi gepraat, dat die mans moet ophou, maar die aanranding het eerst geeindigd door die mans hy bewissel en verloor het. Hulle het hom so stijf in die dikkombers toegedraai, dat hy het om asom te kry. Hy het in een stadion bygekom en sy vrou gevra of sy nog recht is. Die aanvallers het om teweer geskop en geslaan en om stuiver vastgebind. Vermoedelijk moes hy versmoor het. Die vrou is daarna losgemaak so dat kon verkrag. Maar sy het haar toe begin bid en een van die aanvallers het die ander toegekeer. Sy is weer vastgebind en toe het die tijdsom die huisdeersoek vir geld en vierwapens. Hy het die handwapen gevat en die jaggeweer geloos. Die televisiestel, radio, kleren en die klomp huisraad is op die echtpaarse bakkie gelaai en let weggerai. Die kleinsien in die huis langs en het sy opase bakkie oor wegjaag, maar hy het nie sy pa daarvan geseen nie. Die vrou het die hele tijd wat sy vastgepunt was, gedink haar man is dood. Laat die nacht het sy al losgewikkel gekry en haar man gaan losmaak. Hy het geleef, maar het koalik asom gehaal. Sy ergens was so stuf in mekaar vastgemaak, dat die das om sy armes met die sker, moes afgeknip word. Toe het sy hulp ontbied. Die anvallers is een week later aangekeer. Een van hulle het vroeger by die echtpaar gewerk. Die echtpaar het na die aanval‘ een klomp honde aangeskaf, en die weering vir al die vensters aangebring. Hulle leef steeds in vrees, met die geweldnaars gedreig, om een dag terug te keer, as hulle die anval sal aanmeld. Oor hulle trommebehandeling by die kerk gekry het, kon hulle nog nie die gebede verwerk het nie. Kom ons luister weer na musiek. Dit is baie tragies sagte tekens, ou mense wriedaardig aangeraand en wetromatiseer. Ek speel so net bridges se genoeg song. die lied van die volkse ontwake wat harte, wat siddig en hek Ek smog vir die vreese waarmee ons moet leve vir gans en vir moord en vir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 Stoeple sê ene Delarui, wat lief Kiesing en skryf En stryf, oor die mooi Van ons land en ons recht Om hier te kan bly Ek syk vir Malema, sy leens En sy semaar, ons hou Maar ons mond en betaal Ons kryp Weg in pampe, voor blind Vir die rampe, en bid die hier ons Omhaal. Daar is niemand die Mandela wat mense verbrand het, maar nou wil sy huil haar hand. Die staatskas is leeg en die ANC jeugd sy verwoesting en pijn hier ons land. Gee vir my een nieuw vir gij, ek hoes toe en Oor die mooi van ons land En ons raak om hier te gaan blij My opa's bloed het betal vir die grond, waar sy kinderse kinders kan bly. Maar sy huis en sy lande is nou in die hande van die vijand, teen wie hy moes stry. Ons kinders versta waar kom al vanda nie, al erfenis is uitgewis. Geen volkslied of vlag nie, en geen ere wacht nie, vir die helde wat daar nie meer is geef vir my een nieuwe gij een koorstuple sien en een talarij wat lief kiesing en skryf en strijf oor die mooi van ons land en ons raag om hier te kan blij geef vir my een nieuwe gij een koorstuple sien en een talarij wat lief kiesing van ons land, en ons recht om hier te kan blij en ons recht om hier te kan blij na die bouwweb traditionele Mrs. Go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 by 082-782-2671 Die Bouabab traditionele meseskou vanaf vrijdag 30 oktober tot zondag 1 november by die safarikookerij Linnootweg, Pretoria Jy is ingeskakel by SAK Nies Radio saam met Corrie en ons kyk na plaasverigheid Die volgende artikel is dier Marius Visser, wat plaas het oor plaasveiligheid in huis van die Kaiserstraat Boerevereniging. Plaasveiligheid is hoog op die Kaiserstraat Boereverenigingsagenda, vooral na plaasaanvalle wat me Waltraad Volkman van Oetafie en meneer Gert Wenscher van Okahandja in die lewegens gekos het. Nier vissere oud-polisieman en speder met 40 jaar politiedienst op sy kerfstok sê die twee grootste faktore wat aanleiding tot plaas aanvullig gee is selfverreiking en vergeldingsaanvalle. Selfverreiking is in die meeste gevalle die doel van een plaas waar meestal geld gesoek word en kostbare items gesteel word wat vinnig verkoop kan word. Voortuig wat gesteel word, word meestal net gebruik om die gesteelde buit mee weg te rij, of om vinniger van die toneel af weg te kom, sê meneer Visser. In een mindere mate is daar vergeldingsaanvalle oor een voorval tussen een werkgever en een werknemer. Meneer Visser het ook raad gegee hoe een plaans aanval moet word, maar bekleem toon dat elke geval op sy eie merita hanteer moet word. Dit is altijd wees om alles te doen wat jou aanvaller van jou verwagd. Dit laat hom in beheer vo en hy sal nie paniekerig raak en geweld oorweeg as hy samenwerking kry nie. Sal hy geweld in die begin gebruik, is dit net om beheer te kry en sy dominatie aan die slag of vir te bewys. Tijdens die aanval moet hy enige optrede oorweeg om veilig weg te kom of om beheer oor te neem. Hy moet nie enige ophooging aan weet, wend om te ontsnap as die moendelikheid vir sukses nie groot is nie. Dit is ook belangrijk dat daar genoeg bewijse vir die politie onderzoek moet wees. Indien daar wille een aanval op die geloots voort, moet u terugveg. Probeer om bewijsmateriaal soos haare, vel, bloed, weefsels of stikke kledingstikke van die aanvaller op die toneel achter te laat, sê meneer Visser. Beserings aan die aanvaller kan ook as bewijs dienst. Let ook op die aanvaller aanvalerse accent, taal, gelaatskleer, letsels of beserings. Volgens meer visser het die of onverantwoordelike hantering van vierwapens al baie mense levens gekos. Hy sê die volgende faktore gehaald vir die veilige hantering van vierwapens. Indien hy die vierwapen onmiddellik nodig het nie, moet het liefst in die kluis of een veilige plek buitense gebare word. Wanneer hy die plaas verlaat, moet sloten van vierwapens en amnesie op een veilige plek gestoor word, waar moendlik moet ‘n brandkluis in die meer gemonteer word, sodat dat booswichte dit nie kan ronddraan neem. Moet nooit die wapen in die voertuig los nie, ook nie nie kom buis of die gang op die kapstok hang nie, vir verder wenke oor misdaad voorkoming, kan die mens, meneer Visserskakel, by 081-128-2380. Meneer Visser is ook beskikbaar om as private speler te help met kriminele ondersoeken van enige aard, diefstal, veerdiefstal, bedrog en korruptie. Hy werk in alle uithoeken van die landbouwe, hiervoor specialiseer hy ook in die van drank en vierwapendecensie aansoeken. Hy kan ook beëdigde verklarings afneem en mense bystaan wanneer hulle gesertificeerde afskrifte van hulle ID-dokumente nodig het. Kramstoppers het onlangs een vreedzame prothese optoog in windhoek gehou. Meneer Kooskeizer sê die misdaadbekampingsorganisatie het sê doelwitte, namelijk die vestiging van een misdaadforum op nationale vlak, een nationale beleid en wetige raamwerk, die bevordering van misdaadvoorkoming, beter openbare bewismaking, die bevordering van effectieve rechtsstelsel en die vestiging van een goeie waardestelsel onder na bewise burgers. Daar is ook een optoog oor plaasmoorde in ons vrede area. Na paar plaasmoorde, binnen bestek van 6 maande, besluid die dorpie vrede, dit is nou genoeg. Daar is een optoog en vir vrijdag 18 september 2015 om op te staan tegen plaas aanvallen, mis dat in geweld in die boere en die volk. Die skryver sê, ons wil om 1300 uur by vredeveilingskralen by mekaar kom. Teen 1330 sal ons van daar af een stille optog dier die hoofstraat van vrede hou, met voertuie, perde of ek kan stap. Ons beplan om tien 1350 by die ingekerk te wees, doom die kombring van die AP-kerk sal vir ons met skrifleursing en gebed open. Daar sal ek krans geleef word ter nadenking aan amal wat in aanvalle of enige vorm van geweld betrokke was. Jy is welkom om plakate te maak en saam te neem. Daar is gevra dat ons nie met vla mag kom neem. Ek glo ons sien nie daar. Vir meer inlichting kontak Davie Pieterse by 084 401 5306. Ek herhaal Davie Pieterse 084 401-5306 Dit is tyd om op te staan en sigtbaar te word vir boere volk. Dit is nou. Dit is dan die einde van vanavondse praatje oor plaasveiligheid. Morgen aand gaan ons verder met ons reeks programme oor plaasveiligheid. Ek speel Steve Hofmeyr sy gat vol. my back en kyk hoe allemaal om oh my vrek van vrees om ergens anders te wees dis wie dit is dis wie dit is dis wie dit is ek schat vol voorbij schat vol voorbij hier en, oh my bek oh my vrek van vrees om ergens anders te wees. Gatvol verbeel Stief Hofmeier met Gatvol As jy artikels het of wenke het in verband met plaas, veiligheid of enige bijdrawe le lever stierf my e-post e by nies by sikradio.com Ek sal enige hulp hoog opreistel en onthou van ons nieuwe Programme 8 uur saans Weeks aande Saam met Soen Net Sy het die heerlijke Programme uitgewerk Met heerlijke Muziek Uit die boons te rakken Ek herhaal Wie een maandag aande Het sy om die Of Om die wereld Dit is muziek Uit al die uithoeken Van die aardbol Dinsdag aande Heerlijke opgewekte Boere Van alle eras Woensdag aande Vondag aande Kandrieklanke En donderig aande Wat vanavond is Tijdloose trevers Bly ingeskakel Dit gaan een fenomenale program wees Vrijdag aande Het ons Mengel Moes Samt ons eiwe so net Mengel Moes Kardoes Saterdaad is in 2 en 4 Saterdag jou leid met heerlike vroelijke muziek en jy kan ook boodskapies vir so stuur wat sy met die grootste liefde oor die licht sal lees en met jou kieser van die liedje in dien som het oor die licht sal speel. Sondag, het is in 2 en 4 heerlike klassieke muziek as jy nou van klassieke muziek hou Dit is uit die boonste rakko met al program Leweerraus. Onthou ook ons niespolitines en weerberichte, 7 uur sorgens en 1 uur in die middel, en natuurlik het my program, wat ek nou aanbied, ons actieheerde program, verskyf na 7 uur weeksaande. Bly geris ingeskakel vir so net hierna. Ek wil ek nie noem, dis nou baie makkelijk om na SIK NIS Radio te luister, jy kan gaan na streama toe, soek vir SIK Radio, klik op hom, en voila, daar het jy om. Tune en werk baie goed, dit werk op alles, enige rekenaar, enige cellfoon, Android, tablet, solank jy toegang tot die internet het, kan jy enige plek wereldwijd saam met ons keier by SIK NIS Radio. Ons sal ook ons skakels to die radio deurgaans beskikbaar hee, op ons Facebook blad en ook ons webblad. Ga na sik.co.za natuurlik met www vooran. www.sik.co.za Daar is ook op die rechterkant van die blad een archief met al die vorige programme wat reeds uitgesaai is so jy kan gerest daar gaan rondloer en luister na die interessante programme wat daar is maar so ek sê, bly ingeskakel vir ons hy is so net vanavond met die heerlijke tydloose trevers, ek kan nie wagen nie, ek gaan so bykie advertentie nie speel en dan thuis die bosval klom, sy sydra die broek, en uitspeel met Steve Hofmeier, sy grondgebed. Een liefdelijke aand verder, bly ingeskakel, vir ons heerlijke muziekprogram net die Hier is thuis die bosval klom, met sydra die broek. My die glas, bad van my die poer, jy te de vloer om te was Ek gaan Mr. Pais doen, dat gaan ek my naals doen Sveedra die broek Sveedra die broek Ek die broek die broek Ek En ek doen maar liever als wat sy vraag Anders geen DBW vir my pak slaan Pottelwein en ee julle bot spaats Zutselankie posso, koor van me die saari Zee draad die broek Hafe mye pat, makko mekko vol En dan is ek op pad, echt aan wikkie party Pas om me die huns op, zee draad die broek Zee draad die broek Zee draad die broek Zee draad die die broek En ek doen maar liever als wat ze vraag slap wow. net ek wil het gaan kijk Dan gaan ons koop. een karkop Sien jou bietje later Sweep draai die broek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 Dit is makkelijk en gratis by maakie.com Maakie, Dan ek die baan. baan Gelukkig Is daar een goeie hospitaal O gelukkig Sal jy le en dood gaan in die voorportaal en Voor jy kan inkom moet jy eers betaal Gelukkig Is daar nog goeie banke oor O gelukkig Kan jy alles in die bank verloor Saam gebouw Saam geverloor En sal hulle al die eis uit Antarktika En al die sand in en al die bome in Amerika, en die stiene van die groetmier in China, kan wegdraa. Dat daar nog skole oor is Ongelikag Dat hulle graag in leerders So groot is Afrika Klaar weggedraag O Afrika Klaar weggedraag O Afrika Klaar weggedraag Dat hulle graag in leerders So groot is Mees Het alweer met die melkpoesien gespeeld? Neem man, die kracht geseke af Neem nee man, soek jou op jou cellfoon Neem man, hier die verdonde sein Weet Was dit en ding wat jy kan ontstaat maak Dit is USL Service in South Africa So die ouwens Die zero downtime Die beste dienst 24 uur, jy Is die belangstellende DJ Die eie radiostasie, kontak hulle Die kracht kan maar afgaan Ek sê jy nie, en alles is veilig en die stad af ek is van die hoe kan ek sê die plaas af maar nou met die land wat ons so is wat ek doen nou hoor ek maar hier in die dorp ek het een bokkie net so twee straten af en ek sê jy ek gaan neder die dorp nou hoor ek maar ek krijg vir jou WSL services dan ek gaan jou uit daar Verbond, om in dit alles die hand te ken Die tijd sy weesheid, kom uit die pijn Wat is die plan God, die plan vir my Ek zien die hevels, die sien virby Kom daar, dat wolke, kom daar, dat been. Wat is in die plan, God? Waar gaan ek heen? Wat is die plan, God? Die plan vir my. Ek sien die hevels, die sien vir my. Kom daar, dat wolke, kom daar, al ween wat zing die plan God, waar gaan ek heen Jeesalai, Mili, is die jimmel hoogte sien en groei!